дорівнює витрати мінус дохід. Отже, під час авантюри з кавунами Фома одержав збиток в один карбованець. Краще б він не їхав у Херсона, сидів вдома. Ось як буває. Всі торговці укладають угоди, сподіваючись, що рахувати їх доведеться за формулою прибутку. А виходить по-різному. Що таке попит і пропозиція? Владний дух ринку. Не дуже давно в Америці, у Каліфорнії, трапився сильний землетрус. Трусунуло не слабо, балів так на вісім. Упав міст, розкололись тисячі будинків, а бруківки так сяяли битим склом, що це було видно з космосу. Мільйонам людей на величезній території водночас стали потрібні цемент, скло, фарба, дріт труби та інші будівельні матеріали. Як кажуть економісти, на цей товар різко збільшився попит. Все це загалом було у крамницях та на складах Каліфорнії. Але в якій кількості? Достатній лише для пересічних ремонтів та будівництва. Цього відверто не вистачало. І ціни на нові матеріали зросли рази в три. Наступного дня дорогами Америки посунули величезні каравани. Вони везли цемент та пісок, дошки та колоди, труби та сантехніку – все, що потрібно для будівництва. Залізничними платформами та самотужки прямували крани, бетономішалки, самоскиди та бульдозери. Машинами та автобусами їхали будівельники. Багато тисяч будівельників. Ніхто не наказував торговцям та промисловцям відрядити все це до Каліфорнії. Навіщо зайвий раз казати тим, хто й сам добре розуміє, є можливість заробити і добре заробити? Минув рік. І в Каліфорнії відруйнування і сліду не залишилося. Відремонтували все – будинки, дороги, електромережі і зруйнований міст. І найцікавіше, що обійшлося каліфорнійцям – це недорого. Бо ж, коли привезли будматеріали зі всієї Америки, то їх стало багато. Як кажуть економісти, збільшилася пропозиція товарів. Отже, ціни почали падати. Протягом тижня вони зменшилися практично до того ж рівня, що були до землетрусу. То що ж виходить? Усі просто гуртом заробляли гроші і при цьому швидко і дешево відбудували Каліфорнію? Отож би воно. Цей закон відкрив 170 років, тому англійський економіст Адам Сміт Він сформулював його так Якщо кожен керується особистою зацікавленістю То сам ринок непомітно Начебто владною рукою повертає його туди Де його діяльність більш корисна для суспільства в цілому Сміт має рацію Якщо робиш непотрібну працю, тобі й не платять А за потрібну платять платять з тим більшою зацікавленістю, чим вона потрібніша. Додамо ще, коли зростає попит на якийсь товар, тобто його не вистачає, ціна на цей товар піднімається. І навпаки, коли товару забагато, зростає пропозиція, відповідно, ціна на товар зменшується. Чи виробляє товар перукар? За що ми платимо в магазині? Дурне запитання, відповісте ви. Ясна річ за товари. Якщо нам потрібен хліб, ми йдемо до магазину, беремо там хліб і платимо за нього. А тоді за що ми платимо в театрі? На стадіоні. Невже ми прийшли туди тільки для того, щоб купити шматочок паперу, який називається квитком? Звичайно ж ні. Театр ми відвідуємо, аби отримати задоволення від бажаного видовища. Стадіон, щоби болівати за улюблену команду. А що ж тоді квиток? Він дається на знак того, що ми заплатили гроші, коли прийшли. І не потрібен нам зовсім. Ми викинемо його у смітник, а дехто, на жаль, і на підлогу, ідучи додому. Та й у перукарні ми платимо не за відрізане волосся. Навпаки, ми платимо за те волосся, що залишилось у нас на голові. Але жоден перукар сам ще не зробив ані волосини. Ми до нього приходимо зі своїми власними кудлами. Виходить, часто буває так, що товару нам не дають, а ми все одно за щось платимо. Та ще й іноді до біса.